wulama asu maana kinne ni mtu mwanachuoni walakin amepinda. hayuko katika katika njia ya sawa wapo wapo wanachuoni usampulio atambulikana kwa ilmu aiyo mwezimu subhanahu wa taala amemfungulia walakin manhaji yake na mwanendo wake si mwanendo wa sawa je ni wajib kwa mwanafunzi au wanafunzi kujua wanafunzi waweza kuwa ni wanafunzi ambao ni mubtadiin ndio bado waanza na kuna wanafunzi ambao kwa washapiga hatua katika elimu jewa kwa sawa katika hilo ah uh, swala hili uh, kama sijakosea majibu yake imeshaulizwa mara nyingi mashaykha ambao kwa tumeketi nao wasema katika jumla ya nasiha na katika ukamilifu wa kufunza aiyo ni kuwa mwanafunzi umbainishie haki na batu umuonyeshe njia ya sawa na njia ya batu Kusiana na masaa'il au ni vitabu au watu ambao kwa asome kwao hii katika jumla ya nasiha na ambaye ataficha hilo na siseme kuwa hapa kuna ila ama kuna kadha basi atakuwa mheini atakuwa amexi wala haja hajafikisha elimu ambokuwa atakiwa nani ambekuwa afikisha hilo yatakiwa awe ni shekhe au mwanafu, e, mwalimu ambekuwa Masaili haya anayatambua wala sio kwa dhanna awe ana hakika ya yale ambokuwa anazungumzia na hoja na dalil sahihi ambazo kwa zimetubutu wala sio dhanna na kutoa tu maneno kwa kuwa ana hawa kwa kuwa mimi niko kwa... Nakina fulani basi ambaye matalan hayuko katika safu hii atakiwa ni tahadarishe naye la atakiwa awe ana hoja ana ilimu husiana na jambo ambaloakuwa anamfunza huyu mwanafunzi na wanachuoni wana au mashekhe wanahimiza sana iwe toka mwanzo kufunzana ilimu aiyo Isiwe mwanafunzi ataingizwa katika masaili ili ya utatanisha na kusababisha Iwa uh, mvutano asihusishwe katika hayo kwa kuwa si martaba yake wala si sehemu yake atakiwa afunzwe mabadi' alilm misingi ya ilmu sahih ambokuwa itamuwezesha naye akomaika katika katika elimu tayeb na ufahamu wake utakapokuwa ukiwa na unakuja basi atakiwa na atanabaiishwa kusiana na njia kutofu asije akachanganya baina ya haki na batil katika jumla za nasaihi za mashaykh na ambaye ataka zaidi. kuna maulama wao ambao kwa zunguzia mambo haya kwa upana uh, shakmukbil aiyo uh, sheikh rabi hafidhahu allah shakmukbil rahmatullah alayhi sheikh albani sheikh noba rahmatullah alayhi ibn taimin katika a uh, durus zaki hawatin katika wanachochona ambokuwa tegemewa katika zamahizi hizi wazungumzia masail haya ya nani ambekuwa aiyawa apewe wajibu Kijumla atakiwa mtu awe mwalimu awe ni kunu rabbanijina bima kuntum tu alimoon kuwa ni nyinyi ni rabbaniin rabbani wamefasiri ulama us-salaf ni al-alimul al aamil at-taqi ni mwanachuoni mchaji mungu ambaye kuwa ana elimu amemakinika katika elimu na ni mwenye kutekeleza Kunu rabaniyin. koeni mwanachuoni rabaniyin wenye kufunza sigaru alilmi kabla kibar wenye kufunza sigaru alilmi kabla kibar sigaru alilmi si ilmu ndogo na ilmu kubwa la ilmu yenye manufaa aiywa kuwa itamnufaisha mtu wala say ilmu ambokuwa ina uh, ya batil ambokuwa hainufaishi chochote wala haitajii katika maisha yake madhani kadri ambokuwa mweza kujibu hilo wallahu aalam